Hej och välkomna till veckan med Petri Krim, med mig Linus Lindahl och mig Fanny Hedenmo som vi kommer att höra de kommande veckorna. Ja, och vi ska börja dagens avsnitt med att prata om läckorna på Nord Stream 1 och 2 som har skapat stora rubriker världen över. Eftersom ledningarna ligger på 80 meters djup och ska tåla väldigt högt tryck så väckte snabbt misstankar om att de här läckorna uppstått i följd av medvetna sprängningar. Vi har svenska uppgifter men också tagit del av uppgifter i våra kontakter med Danmark. Och utifrån dem kommer fram till att detta troligen rör sig om en medveten handling. Det är alltså troligen en fråga om ett sabotage. Två av ligger inom svensk ekonomisk zon och därför har svensk polis upprättat en anmälan om brott. I nuläget är rubriceringen grovt sabotage och polisen samarbetar med andra berörda myndigheter som kustbevakningen för att utreda vad det är som har hänt. Förundersökningen leds av kammaroklagare Mats Junkvist på riksenheten för säkerhetsmål eftersom det kan röra sig om ett allvarligt brott som åtminstone delvis kan vara riktat mot svenska intressen. Och man kan inte heller utesluta att främmande makt ligger bakom sabotaget. Och därför görs utredningen tillsammans med Säkerhetspolisen, eller Säpo. Mats Ljungqvist har inte varit tillgänglig för en kommentar i nuläget och vi har varit i kontakt med polisen som inte heller har kunnat ge någon kommentar eftersom utredningen är i sin uppstart. Men vi kommer givetvis hålla er uppdaterade i det här fallet framöver. Under förra veckan så sprängdes det på flera håll i landet och gemensamt för de här explosionerna var att de skedde i eller i anslutning till flerfamiljshus. Natten till onsdagen den 21 september så smällde det först i Åstorp i nordvästra Skåne. Explosionen ska ha skett i anslutning till en källare och en man i 20-årsåldern som befann sig på adressen blev allvarligt skadad. Och knappt en halvtimme efter explosionen i Åstorp så smällde det i Helsingborg, ungefär 20 minuters bilväg från Åstorp. Explosionen skedde i anslutning till ett flerfamiljshus som fick materiella skador men ingen person kom till skada. Det finns misstankar om att sprängningen i Åstorp ska handla om en hämndaktion. Helsingborgs Dagblad har rapporterat om att på den adress där det sprängdes borde en man som nyligen friades i en mordrättegång. Sprängningarna i Åstorp och Helsingborg utreds gemensamt. Karim Ottosson är lokalpolischef i Helsingborg. Så här beskriver han polisens arbete med de båda sprängningarna. Utifrån att de då har hänt i närtid så väger vi in aspekt för att det finns samband. Men i nuläget kan vi nog inte säga att, att det finns samband mellan de olika händelserna. Eh, motivbilden kan ju vara allt från att det eh, är någon form av uträttning. Att man vill, någon som kan inte betala sig skuld. Det kan vara relaterade affärer. Och ibland kan det vara banala saker som är mer, eh, vad ska man kalla det? Att någon känner sig kränkt eller någonting annat. Som i många söder är rätt så, så banalt att säga. Så den kan vara hela spektrat. Det, vi, så vi det är så viktigt att för alla fall. Förutom de två sprängningarna i Skåne så inträffade också två sprängningar i Stockholmsområdet förra veckan. Den 22 september klockan kvart i elva på kvällen larmades polisen om en kraftig explosion i ett trapphus till ett flerfamiljshus i Huvudstad i Solna. Och det var många som reagerade för den här smällen hördes både i Solna och i stora delar av Stockholm. Explosionen har orsakat omfattande skador på trapphuset och flera fönster gick sönder både i flerfamiljshuset och i husen intill. Men inga personer skadades heller denna gång. Och sen var det på natten mellan lördagen och söndagen som veckans fjärde sprängning skedde. Den här gången på Södermalm och inte heller där kom någon person till skada. Polisen utreder händelserna som grov allmän farlig ödeläggelse. Och även här utreder man de båda sprängningarna gemensamt. Och enligt Expressen misstänker polisen att det är två familjer med täta familjeband som är måltavlor för attackerna. Kammaroklagare Alexandra Bittner är den som leder utredningarna. och Hon vill inte gå ut med uppgifter om huruvida sprängningarna hänger ihop. Men hon beskriver utredningsarbetet som omfattande här i P4 Stockholm. Polisen jobbar ju med, med de här ärendena och det är ju liksom stora utredningsorganisationer som drar igång när det händer någonting sånt här. Och det är liksom alla utredningsåtgärder man kan tänka sig egentligen. Det är väldigt mycket förhör, kartläggning av personer eh, som har rört sig kring de här adresserna, eventuella samband och inhämtning av filmmaterial, tekniska undersökningar. Vi liksom, gör ju alltid i kamp för att komma, komma framåt. Och avslutningsvis tänkte vi prata lite om några brottsmisstänkta som har fått stor uppmärksamhet i media på sistone Nämligen aktivister som limmat sig fast på motorvägar, flygplatser eller på annat sätt blockerat trafiken Ja, och ett av de senaste fallen som uppmärksammades inträffade en måndag morgon den 29 augusti. Då var det aktivister från en klimatgrupp, Återställ våtmarker, där 13 individer med reflexvästar och banderoller satte sig tvärs över samtliga körfält på E4 vid Haga Norra vid Solna. Två av de här individerna hade också limmat fast sig med handflatorna i asfalten. Den här aktionen ledde till att fler ambulanser fastnade i trafiken. En av dem hade en patient med livshotande skador. Och Förra veckan väcktes det åtal mot 12 av de 13 aktivister som var med under aktionen. En person lyckades smita från platsen när polisen började gripa personer. De tolv personerna åtalas för sabotage och ohörsamhet mot ordningsmakten eftersom de inte flyttat på sig när polisen befallde dem att göra det. Istället fick polisen lyfta bort flera av aktivisterna till vägrenen. Rättegången startar i Solna tingsrätt idag och den ska pågå fram till den 3 oktober. Marina Ivic är åklagare och den som har väckt åtalet så här beskriver hon fallet. Ja, det är en svår fråga vi man se på den här typen av brott. Jag tittar ju i mitt ärende och förutsättningarna och omständigheterna i det här ärendet. Och då har jag utgått från vilken plats man sätter sig på, vilken påverkan det här får för vanliga människor i samhället, blåljuspersonal och andra. Och om det finns något förmildrande, det får domstolen avgöra i slutändan. Eh, sen de själva anser ju då att de eh, inte begår en kriminell handling utan att de helt enkelt gör det här för att eh, väcka opinion och få eh, uppmärksamhet i klimatfrågorna. Och med det avslutar vi veckan med Petri Krim för den här gången. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Fanny mo